بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مسلا ما بعوزة مسلا ما بعوزة فما فوقها فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَصَلًا دیزے کے دا باب صلو رمح خبر دا دفا دوه دا کافرانو کې چا ویل چې چرته قران د الله کتاب دی او تاسوی چې دا د خدای کتاب دی د خدای کې د دې معمولی سيزونو معمولی مثالونو ذکر وله شو کر الله برېخنا ذکر کوي کلا را ذکر کوي کلا د تندرو نو واسي نو دا اعید دا د دا فکول دا پارا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيدَ رَا او دا شِ خبره اِبْلِ جریری تبریم كَدَي دو سو چار صفحہ اولانی جیل کے چه زیات خوڑے رضیات لوئی دے نو من این از ربا حاضی الامصال چه داسی مشالونا رات باز کئ دا برق باز کئ دا سوایق باز کئ مې جواب دلته راغې ان الله علی استعین چې مثال خدا پارا د وځه حد د مسلې او د ممسروي چې مخاطب په پهشی نو مثال به مطابقی د ممصل او د مسلې ندا چې دا به مطابق د ممثل چې الله دی نو مثال الله چې بیانینو دی د پاره چې مساله په واضحه کی دا نه چره دی مثال واسه ته دا الله سره ای الله فرمایل ان الله لا یستحی ان الله لا یستحی الله باک نه کوي باک نه کوي الله باک نه کوي اي غریب مثلا بیان کړو مثال ما دعزه دماشي ما دعزه دماشي فما فوقها یا زیاد د ماشینا بعض ویلا چې کړه رب عزت قران کې د جولاګي دا کبوذ ذکر او فرمایا جواب دمچ ذکر الله فرمایله نو کافرانو دا سوالو کو چلا دنیا لوي حستی دنیا لوي ذات ولې داسې خصیس اشیا ذکر کړي لیکن دا دینه دا امخ کی خبر ډېره بهتره ده علامه سیوطی په يقان کې لیکي چې دا سندن دا خبره کمزوره او دا امخ کې سنندن دا قوی ده دا, دا, دا مطلب دا مونږ چویل چې الله د برق بیان ولې کوي مثال ولې ذکر کوي درا ولې ذکر کوي د سوایق ولې ذکر کوي ان اللہ لا يستخی ای اضرب ما سلم ما بعضا اللہ حیاء نہ کئی اللہ باک نہ کئی دعچ بیان کی او مثال ان اللہ لا يستخی اللہ حیاء نہ کئی اللہ باک نہ کئی اللہ نپرک دی د رواني دي کوي الله حيا نه کوي باک نه کوي الله نه فريق دي يو شعر راځي چې حيا خدابنده صفت ده زکه حيا ستولې شي امر مرضی يمنعو من ام، امر قبيحين یاو غاره سی پته پچا کی چېر الله چا کیدافه زکه نو دا دا. ده بد قبیح کار نه دی منکای شا کی حیاي شاره ربانی ته ګورنه ده غلط کار نه کوي دا خد الله سره نامناسب ده شاول کې حیا ده ته لې شي چې ده غلط کار نه ځان منکای خوفم خوفم من, من مواقعه القبیح زکر ده یری کی چه ده سی نا چه زپا یو قبیحکار کی چرتا او دا خبره اخو محال د پ اللہ باندی یری اللہ لارا چرت دی امام کرتوی دا اسوال کرده ایک سو دو اولنی جیل کی دای جواب داده چیو حیا سپت دا اللہ دا الله سفت دے او بل حیاء سفت دے بندہ نامنگ چه کما زکر کلا دے خو سفت دے بندہ دے یو حیاء سفت دے اللہ سفت دے کما یلیق و بشانی ہی سنگ دا دا شان سرخائی و ان اللہ لا يستخی الله حیاء نکوی سنگ چه دا غدر شان سرخائی ذک حیا صفۃ اللہ په حدیث کرا غلې حدیث کرا زی ان الله حی کریم الله حیا که اون کې عیزت مندے یستحی من العبد د بندنه حیا کوي کله چې دلا سن پورته کی الله تعالی ای يردهم اصفر اچد دد تعالی سن الله خالی واپس چې څنګه په الله تعالی سن پورته کړدی نالا ده ده نحيا که چه ده ده ده لحسونه خالی واپس کی مانا ده ده په لحسونه کې اچه ای ابو داود کې دارویت ده ترمیزی کے هم دارویت ده نحيا صفت ده اللہ څنګه چې خسنگا چه سره شانس را خائی منگا پایی نپوی گو اناللہ اللہ استخی اسمانا بسنگا کوئی الله حیان کوی څنګه حیا چاغه ده شان سره خی یا مطلب د ده چې ان الله لا یستحی کم صفات ده بندوي چدہ الله د پاره یو صفات ذکر شي اوه صفات انسانانو پورې خاص نو قانون دا ده چې داغه نه بدغه چیز نتیجه مراد وي اس کام کی نتایج مراد ہے عارف وي د کار نتیجه به مرادی نو حیا دغه بنده صفات چه مثال پتاوه او داتا الله لرا ثابتو نرا دنه باغه نتیجه مرادی نو بني ادم چه کلا دی او سیزنه حیاو کی نو هغه سے هغه شی لکپلار روان ده پر دای زنه د دا ناری نما خلراغه حیا ده پدکه حیا راله نو حیا چرال نو استدز استرګه کتا کړي انا کتلې پرې خودل رو الله لاره یو سیفد د بندا چې بندا پرې خاص دی ول الله لاره ذکر نو او مراد به د اغه نه د کار نتیجه مراد وي نو اوس به د معنی کوم ان الله لا استحي الله نفرې دي لایت روکو څنګه مانا وکولې کور رواه ان الله لا استحي الله نفرق دی رودو مانیشی یو مانہ کما شوا ان, ان الله لا یستحی الله حیا نہ کوي څنګه چداوی پش دشان صرفای دیو ان الله لا یستحی الله نفرق دی بات نہ کەی ای مسلم ما دا چه بیانی کی مثال ما بعوزتن دماشی نو ما زاید شو او بعوزتن بدل دیده مسل نو ما نداشو دا چه بیانی کی یو مثال بعوزتن پماشی دماشی مثال یو مثال بیانی کی مثال چه شده دسه مثال ما بعوزتن نماشی نماز آیت یا ما نکرده او باوزتن ورلا سپت ده این یزربا دائچ بیانی کی مسلن یو مثال ما آغا مثال چگ پم حسی مثال چگ دماشی فما فوقہا یا زیاد دماشی تماشی الله مثال بیانای یا زیات تماشینا تما فو پړه یا زیات تماشینا په اعتبار د جو سه لکه مثال الله بیانای یا زیات تماشینا په ورکوټوالي کې لکه ماشي دوزر مثال الله بیانای الله درې باکنه کوي بالو زتان حیات الحيوان کې علامه دمیري لیکلي چې ماشه کوجسا کې اگر چې ورکوټه ده لیکن دا په خلقت کې پشان ده هتي ده ati سرور پی دي او یو یې ختم ده او د ماشه شپخ پی دی او یو یې ختم ده دوی وزري دي دا اتي هرتم هغه پس دی ا دماشي هرتم هغه نهایت ته را دی او الله دته پر سر کې دره انو دره هيسي الله يهود دي دماشي په حواله هيڅ کې قوی حافظه ده په حیوانه تو کې ډېر حافظي وایي رسول شهري حافظ ډیر کوی اپدې مې حصہ کې خوې مفکرہ دا ماشه ډیر فکرمن دې په یو جدا دنیا کې نهستی تاسو بلی دلې دا نه ماشه عجیب فکرمن دا د فکر ډیر زیاده کوی مفکرہ دا او پدریمہ حصہ کې ذکر الله دی ماشه ذکر جهري نه اکثر د ذکر په خلوت کې کوي کله چې تیار شي نو بنگاره و شوروي نو کله کله الله رب ال عزت ذکر زو کوي نو الله یې مړاین نو کله پتا راشي نو ماشی خصوصیات عجیبه دی حافظه تستان قوی فکر استان قوی فذکر اللہی که همیشه مفتلا او ذکر هم کئی پخلوت کے نپ جلوت کے چه زما پذکر کے رضائی اللہی خال سطل لوجه اللہ زذکر قومہ أو يومي يومي يومي أو يومي يومي يومي إن البعوزة تحيا ما جاعد إن البعوزة تحيا ما شهي زنده جوانده ما جاعد تركمة جاعد فإذا سمنتم سامنت ما تت کلچه سو رب شی موڑ شی نو دا دا ما خصوصیت دی تاسو ما شیلی دلی کلچه او دی انسان په بده بدن بانی دیخ پل خرتم کیوی ویل راکاگی راکاگی تا دا خدا خیال دی چه کامیاب شما پڅه حالته مو باسیه ولک سات نو سر په و گرزی مالی دل دلله سر په و گرزی نو کړه یو ځکه د افریقا لپاره ځکه نو ایستلته او غځي اخر زم ځال الله ما پرې خاو دومل زاته زم درې مټ خجاج پرتا ورو اخلا په تا و دی ولې دا کول را ته یاد وکنه چینل باوزه تهیا ماجاد ماشه ژوندے کلاچه وځي فایزا سمنت ماته کرچه سوربشي مورشي نو مرشي زما پرمت باندې کیناسته جو بس ماو قتل پروز کوي ده اجس فق ما شاء الله اسمه اور دوانو پردا مل خدای مینه راخ کلا چی مینه راخ کلا نماده تا کتل بس خرطمی بیاره پرتکا در اموده پس بس چکل خرطم پرتکن در اجز بس اگه سکرات دموت پا دوانی شروع شو چکر پا دیماوی چکر را غی. نوحال ته په دیوال باندې ناس ته نورو غورځین بیا همت وکړه چې شاید چې الله ربه عزت زماده سیادري د زړګي لږه خاکي نو بیا تکیا ته وخد بیا چې کومه سرکولیشن وکړه دماغ بیا کار ونه کته را پریوت شي راتره وته جوړک بیا مرشل و ځای دماشی مسال اللہ د دنیا وعلاو مثال دماشی سرورکی وکازالک مسل هاولئی القوم الذین ضرب الله لهم هاز المسل فی القرآن داسی مسال اللہ دنیا وعلاو وعلا لفقرآن کی بیانی ازم طلعو من الدنیا رئیہ کلا چه دنیا والا د دنیا نمارشی نو اخذهم الله عند ذلك په دا وقت که والله اللہ دیو بیٹایی کئی دنیا والا چه کلا د دنیا نسونا برغبت ای نو جوندی او کلا چه پا دنیا بانی مارشی نو اس بزوال رازی او گورا امنی جریر تبری رئیس المفسرین دو سو چار صفحا ولنی جیل دنیا والا انسان شد دنیا دا مال او دا دولتنا خالي نو دا تا حيات روحاني او کلا چه مال او دولت دا دنیا بان مال امال شی نو دا غفل شی او دا غفلت دا دا, دا حلاكت سبب شی مثلا ما بعوزتا فما فوقها قران کې الله تعالی شي ذکر وکړه دا, دا سه قران کې الله دا نو روح حیواناتو ذکرام کړي نو اتا اتاویا اتا اویا, اتا اویا انواده حیواناتو اتا اویا نو د حیواناتو الله قران کې ذکر کړي لکه دم آشی زکر دلتا در ام دا ایجل دسکی بیان در ام دا خینزیر بیان قرآن که مستده سلورم دا خر بیان تیزم دا مرغ بیان شپگم دا اس بیان وم دا ساروی بیان اتم دا درین دا بیان نهم دا قرغ زکر لسم ده شادو بیان یو لسم ده گڑ بیان دو لسم ده بیزی زکر دیار لسم ده سوار لسم ده اج ده ها مار مشپار لسم نری مار چه ممنگره ورطوائی جان دو لسم و لسم ده بیان ات لسم ده بیان نول اسم دا چندخ بaban نو شرم دا ب Eigان و دا می گئی ب programmes یو اشتم دا نو دوي اشتم دا شرمق ب coworkers دير دا قچار بovers نو صلی دا طورم اچاي ب whipping نبین دا مچ ب tenha دا می گئی ب publications دا مولا چارگاك باد نواتیشتم ده جولاگی بیان نیو کم در شمده خوا در شمده اتی یو در شمده توتا کریکی دو در شمده زماری دری در شمده پتن او سلور در شمده وینا داسته ده دا نورو حیوانات و تذکران با قرآن کسته دل تالا ده با عوضتن نماشی تذکران وکلا فاماللزین آمنون <تصفح> فَمَا فَوْقَهَا فَاسَ دَ مَاشِنَا مَاشِنَا پُ جُسَكِ لَكَ اَتِي یاور کورٹه دَ مَاشِنَا لَكَ وَزَرْدَ مَاشِنَا فوق, وزر فوق اکتالیس کرت قرآن کے دارا غلے نستاقاد دا فوق پا قرآن کے تیرے دی فَاَمَّا الَّذِينَ ام اس په وخت دا بیانولو د مثال کې خلک بد وډل شي الله يفعل الذين امنوا راک سان چی معنی راوړې سيعلمون انه الحق من ربهم دیو پېږې چې دا مثال حق دی د جانب دربد دیو نا یعنی دیو په دې باندې پېږې چې مثال حق دی زګړې باندې حق کارای کیږي حق مآدب قران کې 240 کردا حق لغت کے ثابت طویل شي او په شرع کې هغه چې څه په دلیل سره ثابتي انکار دا غن ناجایز وي مستاقات د حق په قران کې دویښ کرت دي دویښ مستاقات دي او صرف د حق اطلاق په صورت باقره کې پاته او سيزونو شوي گمراہ کئی پدے سردیر ویہ دی بی کسی را دا انجام شا ہدایت کئی اللہ پدے سردیر ہوتا ہوں ویرسال دا دے چطوے پدے باندی اللہ دے خلق گمراہ کبی نو قرآن خدا ہدایت کتاب دے ندہ گمراہ کولو سنگا پا قرآن سرد خلق گمراہ کی تورت جوابر کا یو ظل بھی کسی را گمراہ کی پدی سرا گمراہ کئی پدی سرا دیر مندر دیر و گمراہی پدی سرا یو انسان با موافق انسان کاری ہو کرا چه بیان شنو دہار چا اگا اندرونی حال با کارشی ځکه په ظاهر لباس ورچا دوکا کېږي نه وای په ظاهر لباسه مشه عبدالرحمنه مېن زه ګورم چې چقدرې کمټات نو قران سره د دغه اندرونی حال کار شي دغه اندرونی عقیده کار شي یوزل به کثیر او يهدي لکه ډیران دي په ځې ده خو کړه چې په بیل چې وینو پتا ولګي هغه بوون را سرګان شي هغه چينجيره سرګان شي یذللو به کثیر او يهدي به کثیر يا بل سوال پتا سرازي چې دې دواړه سره کثیرن کثیرن وي په کار خدای چې یو کثیرن ونه بل قليلن وي پیري څنګه لګتاي دارے جواب چې ده تا کثرت فی نفسی وی ډیر خلق چې په اعتبار د خپل ذات سره وګورئ نو الله په دې سره گمراه کړل او ډیر خلق چې وای ګورئ په اعتبار د خپل ذات سره نو الله ورته ہدایت وکړو دې تا کثرت فی نفسی وی يُذِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا گمراه کوي الله په دې سره ډېر خلک او هدایت کوي په دې سره ډېر ورو تا او ما يذل به الا الفاسقين او نه گمراه مگر فاسقان فاشقان تے گمراہ کی زکا فاشق کے انعبت نشت دے او اللہ چھپا قرآن بانی ہدایت کئی نو چاہت کئی انعبت والا تکئی وما یهدی بهی اللہ المنيبين انعبت والا و تا اللہ ہدایت نو فاشق کے انعبت نشت دے نو زکا گمراہ شو الذين ينقضون عهد <أحد> الله الا الفاسقين فاسق مصداقات الفسق <دا> فسق نفس خروج تويلي شيء اصله <هو> في كلام العرب الخروج عن <الخروج> الشيء جده يوشين يوشوزي <شي> ايذا <دا> فسقوي <أي <دا> فسق <وائي> اگور ای قرطوی دو سو پین تاریس کی الفویسقا الفویسق الفارا مجت فویسقا وی ویلی مگام دروانی ده پارا خامقادا تین یدینی سی جن حدیث ده محمد عربي صلی الله علیہ وسلم ده خمس من الفواسقی یقتلن فی الحل والحرم ین ظافوا شق دے چې په زمينه حرم کے کې بادا وجهلې کیږي ده الله محبوب ادا کم دی الحیا یومار یوم يو قرغه جګه ضروري قرغه ده اپقاتي ورتاوي یوم قذا والقلب العقور چې چون کې سپه او تطوصي حضرت عائشہ دا حدیث نہ کل کله اخرجه مسلم امام مسلم همدہ حدیث راول ہے دته فاسق ولی دی زکه چې دا د رواني لپاره همیشه تیاری فاسق ته فاسق زکه وای چې د الله د اطاعت نه مسلمان د تسلیم نه دی د بندګۍ رسې په غاړه کې أشوري او فاسق ده بندگئی ده رسینا پلسٹی مستاقات د فیسق نفس خروج توائی لکا کع قلوس تمائیات ده فیسقا ماسیتی مطلقت ویلیشی لکا بقرا اکسو شرک ده ویلی مائده 3 نمبر ایت لوی گنہاتم فسق ولی وټه گنہاتا سورۃ نور در طرف فسق نہ مراد الله او دا الله دا رسول دا الله دا رسول د اطاعت رزن استل اِلَّا الْفَاسِقِينَ نَا گُمْرَا كِي پَدِ سَرَا مَگر فَاسِقَانَ الَّذِينَ آئِكَسَانَ يَنْقُزُوْنَا شِمَعْتَوِي عَهْدَ اللَّهِ لَوَزْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَقِهِ پَسْدَ مَزْبُطْ وَالِدَ دَيْنَا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهِ پریک وی دیو اغسس شِ حُکم کر دے اللَّهِ به پاغې سره ايو صلات په وسوالي ويفسدون فلارځه فساد کي پزما کاکي اولائک هم القاسرون دا کسان هم دي دي توانيان مخ کې سره تعلق ده مخ کې ذکر ده فاسقان او شو اوس او صاحب ونهما امر الله چې د الله لهز به خموي الله لووز بهمات دغې به پرووان ساي ینقرزونه ه الله چې معوي لهوز الله وز نه مرات بیاسه ش ې عزلی پرووان ساې کمم چې الله پهل ک اخو درب کوم ما سوره اعراف 172 کې د غل واستذكار ده دیم یانقظونا عهد الله ما تعلا واس الله لو از مراد لو زی فطرتي ده هر معصومنا الله فطرتا نيو لو از اغستے دغه تذکره سوره روم 30 نمبر آیات کې ده دیم یانقظونا عهد الله ما تیلواز ده الله جربات بالمشافهدا چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مقامات چا بیات کړي په یو خبره ای لوز کړي نو دا هم پروا نه ساتي سدرو ینقظون احد الله چې ما تیلواز ده الله احد بالغيب چې کوم لوز په من شام ټولې دنیاواله کړه د نبی صلی الله علیه وسلم سره د الله سره هغه لاواز پروانه ساتي مين بعد می پس دا مضبوط والی دا غلا وزن الله زین ان قزو الله یا چاړې دې ان قزوونه احد الله جماعتي لو از الله چاړ وسيات الله ده کوم الله پروندګان او تا پوا مرو په نواهيو باندې لکه امام قرطبي وای دای پروانه ساتي یا چلا رمې ان قزوونه احد الله سپاګم ان الله ما ته لو از الله کوم لوصه په قران کې الله د دیونا غسته ده دیو دا غلا اوس پروا نه ساتي حافظ ابن كثير داش په صفات د منافقانو ذکر کړی یو چې کړه خبره کئی نو دروغ بوي کړه چې وعده کړي نو خلاف وکړي درهم کړه چې امانت ورسره کې خو دښمنو خیانت وکړي سرورم دا چې د الله د لواز پروا بنه ساتي او پینزم دا چې پرې کوي باغه څه چې الله دا غته په او دا دا کور حکم کړي شپګم دا چې فساد باکې پزما کړي او رانه باکې پزما کړي او ګورې ابن کسير یو کم او یاما یا صفه ولني ځل کی ويقطعون ما امر الله او پرې کوي دا چې حکم کړه د الله بِهِ پا بِسَرَا اَنْيُو سَوَلَادَ پِي وَسْوَالِي يَطْعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ تَرَيْكَيَا عَوَجِ حُكُمْ كَرْدَيَا اللَّهُ پا بِسَرَا اَنْيُو سَوَلَادَ پِي وَسْوَالِي یو قول پر ایک امام کرتا بھی کرے اَمَرَ اَنْيُو سَلَا الْقَوْلَ بِالْعَمَلِ دِو شو اینا دا عمل سر و تڑی پی وسکی فا قطعو بینهما دیو داغی پمینز کی جداوالی وکر بی انقالو چه خبراخو کیخو لم یعملو عمل پی نکوی وینا خو کویخو عمل پی نکوی یا پریکای هغه چې مر کړو الله پاغه سرا او یوسلا د پیو وسوالي چلاوړو پټولو ن بیا نو بې او شان ایمان راوړایو نو دیو هغه پریکړه له خبره د الله زیني ن بیا نو من یو زیني ن منی ابن جوزیدا امر کړو الله ای رسولا د پی و سوالی مرات سل رحمیدہ اللہ غیلیو خپل ولی با پالے, با پالے پلار با پی جنے ابائی با پی جنے خپل ترو رائی با پی جنے خپل تر دتر بچے با پی جنے ویفتعون ماں امر اللہ ترے کئی دیو آغا چه حکم کردے اللہ پا غیسرا اینو سولا د پی و با پالے پل والی با پاله پل بپلا پاله صلا رحيمي با کي ديو آغا پري کي پل ولای پروان سادي الله نو درته وشينا لا لا صبر تربرته وتا ترخل تا په منزله د دشمن خاري آقا محمد رسول الله زم نبي ودو امر رجل سن وابي د سری تر په مرزاله د پلار ده مجیدادو نو او بریتو نو زمون تر کم زیتا وراسو تر نن خلکو کوت د دشمنه کاری ل تر بچان ان کاری برخاری وایسته ربر خدینایما چې تم سره دشمنی پالي اصله رحیمی اغا اکبر ولی دې درجه ته ورسیدا او دا د دنیا اغا ذلیل سود د دنیا هغه ذلیل څه کوم دی سازو سامان پاګه سرخ پروري لاړه تس نه شورا تار تار شورا ترور اور خلک نه پیژني ما امر الله به ايو صلا ايو صلا بلکې دا سکمبخت او بدبخت امشته برا هراز پل داجي دا جیتا کنزل کول پل داجي ته دا, دا سویل چې داجي تنپويږي پلیابهه تر دې بده ویل روخ ده ده حت اللہ ویلی امام دا د دنیا روح د دې حتا ورسه الله ویلو چې خپل ولی وپاله ایمام قطاعده داسوی نی چا داسې واجب خبره کړه چې د عام ده پلولي پالل رونو دا دوه اهم شعر دي یو حديث کې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم وای چا چې دا پکای چا لاده د رزق فراخکه او د ژوند برکتي کی نو فال یصل رحمَهُ دې د پلولي پالې د خپلواړه اس خیال دی ساتي نن چې زندګۍ کې برکتین برکت نشته ژوند انسانانو نه داسې تیریږي قیمتي مال غلري دي سی یا زیایښوري شپټورا په غفلت کې او رستورا په غفلت کې دوه چا سره وخت نشته چې د جمی موزو کې دوه چا سره وخت نشته چې آیتول کرسی تبارک الذی او سوره یاسین سرتور اسې ژوند خدای سي برکتا او د رزق واسط دا ده چې کا کروڑ پتی دی نو هیڅ نشته دی زته باور برباری کی هم قرضونو کې ورغار کیم د رزق دا حال دی د پریشانۍ دا حال دی د بے دا حال دی اصل وجہ د خپل ولی نشته دی نبی علی السلام یو سخت فتوا ذکر کړو لایت خلل الجنتہ قاتیع جنت تبا پر ولی پریکون کی لا نڑسی سوچ پر ولی پر ایکی دی جنت لا نڑسی بخاری حدیث دے جنت وی پدوانه ونلگی نل من ذلیلہ دنیا وا ہستو پر پروانہ رار بی بیل کلو یو بیل تو نرا ہستو شیخ د شアフور به ويل الله دې دغه په قبر اربها کر بها رحمتونو وره اي هغه وویل شیخ خپل ولي دې توای چې څوک تاسو سره په خپلوانو کې بد کوي نو تو سره فقوا او بد کوي تخقا دغه تخ خپل ولي وای او چې هغه سره خکاي او تامر سره خکې دا خپل ولي دا دې ته مکافات وای الجزا والاحسان الا للاحسان اگر تالد سعودی عرب کمبل راوڑے نو خستا خسترگی دی نو خامخا چرک بالا لے کیا بات عرب گڑھائی دا نو تب خامخا سابور کرلیگی دیتا مکافات ویلیشی مکافات خپل ولی دیتا ویلیشی اگر بد کئی تو ارسرا خکواد اللہ صحابه او دقشان نقربان یو رز لحسین رضی اللہ تعالی عنہ دا محمد ابن حنفی چه دام دا علی شه بچه ده خدا حنفی حسین د فاطمینو دیو پومی از که سخبر سخت شوی انسانان دی ملائکو ندی خبر اتر سخت شوی سخت شوی خبر اداس سخت شو چې دوان خپک و رونو علم اوس حسن سه خپل کو تعالی محمد خپل کور تعالیو پریشان ایوب الله محمد ابن حنفیه یو خط ویلګا زه حسن پرمبا نه ویل حسن خط کې دسیلیکل دی زه حمد سنان ارستو اخصایه کله پډه روزینو کی حمد سنان ارستې ورته لیکلو چ حسنہ معظم خړاو چې زه در شم اوس تا نه معافی وغوړم هو کارا چې زه د لارې نیمه ته ورسېدم راته یاد شچېستا څن خو ډېره عجیب ده زه کته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لختي جګره ستا په شنو د نبی علیه الصلاه مبارک شنلې دي دا غي انسانې چې ته د نبی علیه السلام په غې کې پاله او تا دا د دا پیغمبر دا لخت جگر بچه ای سپاشان لا تیاد نو میل کزلار شم نزخو دا حنفی بچی ایم دا شان با ما تا میلاو شی او دا حسن شان با پدیبانی کم شی نو کلا چه زما خط دروره سیگی رو تسید زما کور تراروان شا کلا چه حسن تا دا خط میلاو شا اگه دا خط کل که محمد الله تعالی ډیر جزای خیر در درکی او دا غا طرف نه را روان شه دا محمد کور تر هغه او دا په کور کې دی یو بل سره غاړه تر غاړه واتل کدا زمنګ و ما وې چې دوه خياري زویا ته ما خپل غولې ل درواله دا شان د صاحبو شادر سره کوکړه تف بقام خافه کې اوای بدیرا بدی سهل با شد جزا بدیرا بدی سهل با شد جزا اگر مرد احسن الی من عصا بدی سهل با شد جزا اگر مرد احسن الی من عصا بدی سره کو بدی آسان کردې خوکتا خی انسانی نسو چطا سر بد اوکی نتور سر خواکا اول چا سر زبردست دویلی وی نیکی کن با بدی نیکی کن با بدی نیکی با نیکی کار حمار استو نیکی سر دا بد ای نکوا او نیکی سر دا نیکای نا دا خوداخر کارم تا لی دی تاسو صبح لی دیلی یو خر چه خر ستی نو اقبل هم غڑای را, را تاوکی نو اقام ستی داده دا دیو چاپی دا د دا دا دیو دامه دا یو غوائی راوله گی نو اقبل غوائی دا ست ستی نو اقبل هم غریب وای چیزا و زمان خرستر گی دیگن غوائی هم, هم لرم یارا دیو ایده پلانیش ری ما کراول نرازی زور کراول و زمان اتا سو غوائی سو خوده وای نم بدري بلاني <تصفح> بچي ما سره دا کين ولې زنه شن کوله اذان له امتل خلکو یاد کړ دې خود ساختہ د کفر ماتل وای خمک و عبادت نشته څه ټکه وایاله کا څه وای ها خمک و عبادت نشته خمک و عبادت نشته وچا سره اچا سره وای خمک وا نتاثر و سوک باد نکئی دا ده کفر ٹکی ده اللہ ده هر سوک ده ده مطل نده اللہ وارده دا مطرم دا بجان نه یاد کرده کده چانا قرآن خودی سی وئی نو نیکی کن با بدی نیکی کن با بدی نیکی با نیکی کاری حمارستا نیکی کوا سرد بدینا نیکی کې سرا نیک د نه کیندا حکار د حرام دی بهر حال پرولوی پالن دا ډېر اهم د یو عجيبه موضوع ده قران خو اشارات کوي ويقطعو ما امر الله به او پرې کوي دیو آلاچو حکم کړه الله پغه سرا ایو صلی د پېو سوالی الله پرولوی و پالای د دخل ولې لا طار طار کړه او تاسو نه سیکلا ويفسدو نا فیل ارض او فساد په پزما کې دا کې د اعده مراد د فساد نا په دې مقام کې یو بندول د خلکو د اطاعت د رسول الله نا داسې کبیر ویلي د هم فساد د لطپزما کې څه ده غیر الله چې د غیر الله بندګي کول درهم فساد دلتا پزمکا کی سشده خلق کفر تارولی داس روح المانی ویلی ویفشدونا فی الارزه او فساد کئی پزمکا کی رعانه کئی پزمکا کی یا قتل غارت ده اولائی هم الخاسرون دا کسان هم دیدی تا ونیان دغه حکم د دیواله ذکر کوي لا لا توانيان وصل دغه وای ما غټه وکړه چې په میں لري مخکړه الله یې توان توان دیوکو ولوي توانې د دنیا لوی توان دیوکو اولائکهم الخاسرون دا کسان هم دي د توانيان خسار په کې مطلق نقصان تویل شي او په استلای کې خو سره هغه چې وینسان عمل کوي کلا یزا علیه په عمل د ته اچه ملو نشي بدلو ارت ملو نشي د ته تاوانی ویلې شي کلا همو الخاسرون دا هم دي د ته کئے فقط فوری